Uuu اشهد ان لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, odgoj i obrazovanje vjernika traje sve dotle dok živi na Dunjaluku i stvoritelj nebesa i zemlje je dao čovjeku dvije vrste ajeta. El-ajatul Qur'ani je Kur'anski ajeti koje je objavio u plemenitoj knjizi da budu trajna uputa do sudnjega dana i el ajatul keunije kosmički ajeti za koje je stvoritelj nebesa i zemlje kaže ardi lil u zemlji su znakovi za one koji su razumom obdareni koji dubinski promišljaju a i u vama samima, pazar ne vidite? Sve što je stvorio, uzvišeni Allah je stvorio smjerom i sa svrhom, a odabrao je čovjeka da bude njegov halifa, namjesnik na zemlji. I ukazao je na to da je najplemenitiji ne onaj ko je najimućniji, ko je najugledniji, ko je najboljeg položaja, najinteligentniji, nego je kazao, inne ekramekum indallahi et najplemeniti od vas je onaj koji je najbogobojazniji. I insan sve živi na ovom svijetu ima šta raditi na sebi, da se izgrađuje i da na putu bogobojaznosti svakodnevno ulaže napor Jer istinski i pravi vjernici su oni za koje Stvoritelj Nebesa i Zemlje kaže Innamel mu'minuna lezine iza dzukira Allahu Vagilet kulubuhum Pravi su vjernici samo oni Čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene Wa iza tulijet alihim ajatuhu zaadethum imana I kada se Allahovi ajeti uče, to njihovo vjerovanje, njihov iman povećava. Wa ala rabbihim je i koji se samo na gospodara svoga oslanjaju. Pogledajte kako opisuje uzvišeni Allah vjernike. Iza zukirallahu veđilet kulubuhum. Kada se spomene Allahovo ime, čija se srca strahom ispune, zatrepere, jer su svjesna veličine svoga stvoritelja, a onaj ko kada se Allahovo ime u njegovom prisustu spomene, ne osjeća ove promjene znake da treba još puno raditi na sebi, da još čisti, svoje srce od svih onih naslaga grijeha i naravno svakodnevni boravak u džamiji na zajedničkim namazima u džematu sa imamom stalno učenje Kur'ana sjećanje na smrt na ahiret, na susret sa Allahom to je nešto što će postepeno a kvalitetno utjecati na našu izgradnju jer mnogi sebi daju za pravo i uvijek kažu pa Allah je milostiv on će mi oprostiti i mnogo ljudi na Dunjaluku zašto upozorava i poslanik ve sellem, imaju dugu nadu i puno se nadaju a ne pripremaju se za susret jer uzvišeni kaže ne bi ibadi en ni anal gafuru rahim wa en azaabi huval azaabu elim kaži robovima mojim da sam ja doista onaj koji prašta i koji je milostiv. Dakle, potvrđuje stvoritelj nebesa i zemlje ono što ljudi znaju i što žele i za čim žude, da Allah mnogo prašta i da je milostiv, ali da je i kazna moja doista bolna kazna. Znači, na jednoj strani imamo poticaj da se nadamo Allahovoj milosti i vjernik na ovom dunjalu dunjaluku uvijek živi između toga dvoga. Između nade da će mu Allah primiti njegova dobra djela, nada se oprostu milosti i nagradi u džennetu na budućem svijetu, ali u isto vrijeme stalno strahuje i brine da ne uradi nešto čime će zaslužiti Allahovu kaznu i sržbu i da nas Allah zaštiti od kazne u džehennemu. Na putu Naše izgradnje imamo otvorenog neprijatelja. Šejtana koji svakodnevno radi protiv nas. I šta on radi? In nema zaliku mushejtan yukhawifu awliyae fala takhafuhu wa khafun in kuntum To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim. Pa vi se ne bojte, već se bojte mene. Ako ste mu'mini. Mnogo je ljudi danas koji se žale na psihološka opterećenja, na tijelesna oboljenja, na mnoge smetnje koje ih onemogućavaju u normalnim svakodnevnim životnim aktivnostima i mnogi se žale pa kažu ovo je šeitanska posla i onda traže nažalost i mimo onoga što je u šerijatu dozvoljeno lijek kod mnogih vračara, kod mnogih sihirbaza, što im samo još više povećava agoniju. I kažu mnogi, ja se bojim, kaže o tome pričat. A pogledajte šta nas stvoritelj nebesa i zemlje upoznaje. Znači, samo šeitan plaši svoje zaštitnike I, i plaši nas i pokušavaju oni koji slijede šejtana da ubace nered međutim fala ta khafuhum nemojte se bojati ni već se bojte jer oni ne zaslužuju da ih se insam boji nego se bojte Allaha in kuntum mu'minin ako ste vjernici ako vodite računa da abdest uzimate da ste čisti da bismi ustajete i dnevne aktivnosti obavljate da namaz na vrijeme u džematu obavljate da Kur'an učite da se na Allaha istinski oslanjate onda je sve ovo drugo ništavno i doista neće imati više utjecaja na nas jer šeitan vam e, obećava samo siromaštvo bil i naređuje vam da činite ono što nevalja I zato mnogi, nažalost, skrenu s pravog puta jer ono što mu se u trenutku učini da mu nudi šeitan u džinskom ili šeitan u ljudskom obliku, čini mu se privlačnim. Zato mnogi pokušavaju steći i metak igrajući igre na sreću. Zato mnogi misle da mogu krađom na brži i lakši način doći do lagodnijeg života Ali sve to na kraju je veliko razočarenje i propast i gubitak hasirat dunja wal ahira i ovoga i budućeg svijeta. Zato je značajno da kod sebe izgrađujemo istinsku bogobojaznost jer poslanik s.a.v. kaže Inni le a'lemukum billah wa ašeddukum lehu hašjeh. Poslanika alaihissalatu oselam kome Allah dao sažet govor sa malo riječi je govorio tako puno i on nas upozorava i kaže ja najbolje poznajem Allaha i najviše ga se od svih ljudi bojim. Iako mu je dakle, stvoritelj nebesa i zemlje povjerio najveći emanet njega je odabrao iz cjelokupnog čovječanstva da bude nosilac risale posljednje objave da je prenese ljudskom rodu koja neće imati vremenskog niti prostornog ograničenja ali u aene kaže poslanjstvo sveve u ašeddu kum lehu hašje i ja ga se najviše bojim. Pogledajte još jednu predaju koja je vrlo interesantna i vrlo značajna da je dobro zapamtimo Ebu Dher Allahu anhu kaže da je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Inni era ma la teravun Wa esme'u ma la tesme'un Ja vidim ono što vi ne vidite I čujem ono što vi ne čujete Oglasila su se nebesa i imaju pravo da se oglase Nema na njima mjesta koliko je četiri prsta A da nema meleka koji je svoje čelo na seđdu Allahu spustio, tako mi Allaha da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo plakali. Ne biste se sa ženama u posteljama naslađivali, već biste se popeli na brda i ponizno molili Allaha. Volio bih da sam drvo koje će se posjeći. Ovu predaju bilježi tirmidi. Subhanallah, čovjek na ovom svijetu biva obuzet razno raznim iskušenjima, potrebama, željama i jedan vrlo interesantan primjer koji govori o čovjeku u simboličnom naravno značenju da se čovjek zatekao u pustinji na putovanju gdje čuje za sobom strašan zvuk divlje zvijeri koja ga goni i čovjek uplašen za svoj život, za svoju sigurnost, bježi i vidi na putu bunar u koji se brže bolje sklanja i spušta u, staje u onu kofu kojom se vadi voda iz bunara i malo se spusti ispod divlja zvijer koja ga je gonila čuje se okolo bunara da i dalje hoda u želji da ga se dočepa a čovjek pogleda kako je u kofi ispod sebe kad na dnu bunara vidi zmije uh kako strašan i opasan prizor i većina ljudi toliko ima težak osjećaj kada vidi zmije na televizija a kamo li uživo kad pogleda iznad sebe Kad vidi onaj konopac koji drži njegovu kofu, dolaze dva miša. Jedan crni i jedan bijeli. I počinju polako da grickaju onaj konopac. A vidi čovjek šta ispod njega dolje. A vidiš šta je sa ova dva miša. Oni se smjenjuju, prvo malo gricka jedan, pa drugi. I sve se više bliži trenutak kada se onaj konopac pući. I čovjek pogleda u zid bunara kad tamo med Pčele ostavile malo meda I on počne da liže taj med Subhanallah Ova dimlja zvijer To su mnoga iskušenja i propasti Koje vrebaju na insana Na dunjaluku Svaki dan kada ustanemo Kada izađemo izan svojih domova Izloženi smo raznim iskušenjima One zmije na dnu bunara, to je kabur. Ima li iko da sumnja od nas da će preseliti na Ahiret? Niko, jel' li? A ona dva miša to su dan i noć, koji se svakodnevno smjenjuju. Kada prođe jedan dan, prođe dio nas. Prođe jedna noć, prođe ponovo dio nas. I čovjek treba da razmišlja, umjesto da razmišlja kako da se izbavi, kako da mu kabur bude jedna od džennetskih baša, a ne ne da Allah jedna od džehennemskih provalija. Imate puno ljudi koji umjesto da razmišlja o tome kako da iskoriste adekvatno svoj život, oni se naslađuju prolaznim dunjalučkim blagodatima. I ovo je... Povučam primjer koji bi bilo dobro ispričati i širiti ga da ljudi o tome razmišljaju, jer život na ovom svijetu je prolazan, smrtni čas je neizbježan i susret sa našim stvoriteljem kada će biti pokazana sva dijela, blago onome ko pripremi puno namaza, puno posta, zekijata, sadake, dobročinstva, ko obavi hađ, Blago onome koji izvršava Allahove naredbe, a kloni se njegovih zabrana. Ashabi, ridvanullahi alejhim, najbolji su nam uzor i najbolja generacija. Oni su bili ustrajni u činjenju dobra, iako koje grupi od njih obećan džennet. Subhanallah. Oni što su god više dobijali potvrde onoga da su na pravom putu još više su bili spremniji da budu i bogobojazniji, jer znamo da je Ebu Bekr, radijellahu anhu, jedan od onih kojima je obećan džennet, da je imao najjačiji iman od svija shaba. Znate šta je on rekao za sebe? Kaže, volio bih da sam dlaka na koži mu'mina, na koži vjernika, nego što sam čovjek koji će odgovarati iz bogobojaznosti. Ebu Ubejde, radijellahu anhu, kaže poželim da sam kurban koji će zaklati moja porodica pa da pojede e, meso i čorbu od tog mesa, dakle od njega da pojede. Subhanallah do koje mjere, a većinak od nas se uzoholi pa kaže, ma šta ću ja pričati sa njim, on je seljak ili neki kaže, on je došao ja sam iz grada ili ja sam odavde ili odande Subhanallah, ashabi Najbolja generacija i zbog obojaznosti, pogledajte šta žele da budu. Kada je Ebu Bekr radijellahu anhu obavljao namaz, tresao bi se kao prut od straha od Allaha uzvišenog, a kada bi imamio, učio bi Kur'an plačući. Ono što je kod nas problem da dobar dio svijeta našeg nerazumi je Kur'an i zato često ne može se doživjeti namaz u pravom smislu, ali pogledajte kako kako je Ebu Bekr radijellahu anhu na koji način se ponašao. Abdullah ibn Abbas radijellahu anhu je imao dva traga na licu od suza jer bi plakao izbog obojaznosti i straha od uzvišnog Allaha. Zato eh, Kur'an govori i ovo je još jedan ajet koji želim danas posebno da, da zapamtimo Efe emine ehlul kura en je'tijehum besuna bejaten vohum na imun a zar su stanovnici naselja sigurni da ih naša kazna neće snaći noću dok budu spavali Pogledajte koliko nam Allah šalje znakova u vremenu našem sada U toku noći prodrma se tlo i mnoštvo zgrada ljudi su normalno otišli na spavanje kao što i mi svaku noć idemo i mislimo neće kod nas ili pored zemljotresa tsunami mnogi su mislili odali se igri i zabavi da neće to njih snaći ali kada naleti tsunami nosi sve pred sobom i pogledajte kaže Ili, zar su stanovnici naselja sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali? Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne ne boji se samo narod kome propast predstoji. Znači, vjernici se uvijek boje, brinu i zato svakodnevno marljivo rade. Na jednoj strani se nadaju Allahove milosti ali na drugoj strani stalno strahuju. i zato Aliya radijallahu anhu definiše bogobojaznost hil khaufu min al-jaliil da je ona bojazan i strah od uzvišenog Allaha wal amal bit-tanzili da se postupa i radi prema objavi war rida bil da se bude zadovoljan namalo, malo sa malo i da se sprema za dan selitbe sa ovog svijeta draga braćo mi smo u našem džematu imali jednog hajrli insana koji je sinoć oko tri sahata preselio na Ahiret Hadžija Salih je bio čovjek koji, iako je sada prešao 70 godina, ponašao se u odnosu na vjeru i na dobročinstvo kao mladić. Volio je islam i kada god bi mu se pružila prilika da učini dobro djelo, nije ga propuštao. Obavio je hađ sa svojom hanomom, hvala Allahu, a ovo navodim kao primjer jutros Kada sam došao u njegov dom i pogledao prema istoku, poslije sabah namaza sunce još nije bilo izašlo. A pjesnik naš kaže, sutra sunce će izaći, naske ovdje neće naći. Doći će dan kada će i melek smrti posjetiti nas Svakoga od nas pojedinačno uzeti našu dušu. Sunce će i dalje izlaziti na istoku i zalaziti na zapadu. Ljudski rod i dalje brinuti svoje brige, ali svako od nas ima svoju pojedinačnu brigu s čim će susresti svoga gospodara. Zato, braćo, uzmimo pouku, jer nam Allah daje svakodnevno razne ajete A Kur'an je trajna inspiracija da ga svakodnevno učimo i da što bogobojazniji budemo, da se kada god je dobro dijelo pred nama maksimalno angažujemo, da ga učinimo, iskoristimo, jer ne znamo da li ćemo imati sljedeću priliku, da se grijeha klonimo, jer ne znamo da li melek smrti može baš danas po nas doći. I da Kada osvaneš, ne očekuj da ćeš omrknuti. Koliko je onih koji su svojim glavama mislili da će dugo živjeti, ali su Allah rahmetile. Koliko je onih koji boluju godinama i misle da im je kraj blizu, ali su još na dunjalu. I kada omrkneš, nemoj očekivati da ćeš osvanuti, jer koliko je onih koji su legli na bez nekih, tjelesnih opterećenja i bolova, bez ikakve najave da bi ih roditelji ujutru ili prijatelji rodbina zatekli bezdušne. Zato molim Allaha uzvišenog da nas uputi napravi put, da proširi naša prsa i u njih ukrasi iman vjerovanje, da nam omili ono što je hajr i što je halal da sa njim budemo zadovoljni a da nam omrzne nevjerovanje griješeni svaku vrstu razvrata molim Allaha da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu na bolje amin Allahumma salli ala muham Ya Rabbi salli 'ala Muhammad wa sallim Allahumma salli 'ala Muhammad Ya Rabbi salli 'ala Muhammad wa